Mircea Eliade, istoria ideilor și credințelor religioase Capitolul 5 Megaliți, temple, centre ceremoniale, occidentul Europei, regiunea Mediteranei, Valea Indusului Piatra și banana Construcțiile megalitice din Europa centrală și septentrională fascinează pe cercetători de mai bine de un secol. Într-adevăr, nu putem privi o bună fotografie a aliniamentelor de la Carnac sau a teliților gigantici de la Stone Age fără să nu ne întrebăm despre scopul și semnificația lor. Rămâi încremenit în fața maestriei tehnologice a acestor agricultori în epoca pietrei șlefuite. Cum au reușit să înalțe la verticală blocuri de 300 de tone și să ridice les peste 100 de tone. În plus, asemenea monumente nu sunt izolate. Ele fac parte dintr-un întreg complex megalitic, întinzându-se de la coasta mediterană a Spaniei, acoperind Portugalia, jumătate din Franța, coastele occidentale ale Angliei și prelungindu-se în Irlanda, în Danemarca și pe coastele meridionale ale Suediei. Desigur, există variații morfologice semnificative, dar două generații de preistorici s-au străduit să demonstreze continuitatea tuturor culturilor megalitice europene. Continuitate care nu se poate explica decât prin difuziunea complexului megalitic, pornind de la un centru situat la Los Mirales, în provincia Almeria. Complexul megalitic cuprinde trei categorii de construcții. 1. Menhirul din bretona târzie men-piatră și hir-lungă, este o piatră mare, uneori destul de înaltă, împlântată vertical în sol. 2. Cromlehul De la crom-cerc, curbă și leh, loc. Desemnează un ansamblu de menhir dispuși în cerc sau semicerc. Cel mai monumental este cromlehul de la Stone Age. Uneori, Menhirii sunt aliniați în mai multe șiruri paralele, ca la Carnac, în Bretania. 3. Dolmenul 2. Masă și men-piatră Este constituit de o imensă dală susținută de mai multe pietre ridicate, aranjate astfel încât să formeze un fel de îngrăditură sau cameră. La început, dolmenul era acoperit de o mobilă. Dolmenele constituie, la drept vorbind, monumente funerare, mai târziu, în anumite regiuni, Europa Occidentală, Suedia, dolmenul a fost transformat în alea acoperită, adăugându-i-se, ca un fel de vestibul, un culoar lung, acoperite de ale. Există dolmene gigantice, cum e acela de la Soto, lângă Sevilla, de 21 de metri lungime, având ca fronton un bloc de granit de 3,40 metri înălțime, 3,10 metri lărgime și 0,72 metri grosime care cântărește 21 de tone. La Los Milares s-a dezgropat o necropolă cu vreo 100 de alee acoperite. Majoritatea mormintelor sunt situate sub movile enorme. Unele morminte conțin până la 100 de morți, reprezentând mai multe generații ale acei gen. gens. Câteodată, camerele mortuare au un stâlp central și pe pereți se disting încă urme de pictură. Dolmenele se găsesc de-a lungul Atlanticului, mai ales în Britania, până în țările de jos. În Irlanda, camerele funerare sunt destul de înalte, au pereții împodobiți cu sculpturi. E vorba, desigur, de un foarte important cult al morților. În timp ce casele țăranilor neolitici care ridicaseră monumentele erau modeste și efemere, în fapt ele aproape n-au lăsat urme, locuințele morților au fost clădite din piatră. Este evident că se dorea construirea unor monumente impunătoare și solide, capabile să învingă timpul. Se cunoaște complexitatea simbolismului litic și valențele religioase ale pietrelor și ale stâncilor. Stânca, lespedea blocul de granit, revelă durata infinită, permanența, incoruptibilitatea, în ultimă instanță un mod de a exista independent de devenirea timpului contemplând gradioasele monumente megalitice ale primilor agricultori a Europei Occidentale, nu putem să nu ne amintim de un mit indonezian. La început, când cerul era foarte aproape de pământ, Dumnezeu a binecuvântat prima pereche de oameni cu toate darurile sale, lăsându-le în jos, la capătul unei frânghii. Într-o zi, el a trimis o piatră, dar strămoșii, surprinși și supărați, o refuzară. După câtva timp, Dumnezeu a coborât din nou frânghia, de data asta cu o banană, care a fost acceptată imediat. Atunci strămoșii auzire vocea creatorului. Deoarece ați ales banana, viața voastră va fi scurtă precum a acestui fruct. Dacă ați fi ales piatra, viața voastră ar fi fost asemenea existenței pietrei, imoabilă și nemuritoare. Am văzut că descoperirea agriculturii a schimbat radical concepția despre existența umană. Aceasta s-a revelat la fel de fragilă și efemeră ca și viața plantelor. Dar, pe de altă parte, omul împărtășea destinul ciclic al vegetației, naștere-viață, moarte, renaștere. S-ar putea interpreta sensul monumentelor megalitice ca un răspuns la mitul indonezian, deoarece viața oamenilor este asemănătoare vieții cerealelor, Forța și perenitatea devin accesibile prin moarte. Morții se reîntorc în sânul Mamei Pământ cu speranța de a împărtăși soarta semințelor. În plus, ei sunt asociați mistic blocurilor de piatră și, prin urmare, devin puternici și indestructibili ca stâncile. Într-adevăr, cultul megalitic al morților pare să comporte nu numai certitudinea supraviețuirii sufletului, ci mai ales încrederea în puterea strămoșilor și speranța că ei vor ocroti și îi vor ajuta pe cei vii. O asemenea încredere se distinge radical de concepțiile atestate la alte popoare ale Antichității, Mesopotamienii, Hitiții, evrei, Grecii, etc., pentru care morții erau sărmane umbrele norocite și neputincioase. În plus, în vreme ce pentru constructorii megaliților din Irlanda până în Malta și în insulele Egeene, Comuniunea rituală cu strămoșii constituia cheia de boltă a activităților religioase în culturile protoistorice ale Europei centrale, ca și în Orientul apropiat antic, separarea dintre cei morți și cei vii era prescrisă în modul cel mai strict. Cultul megalitic al morților implica, în afară de diferite ceremonii, procesiuni, dansuri, ofrande, alimente, băuturi și sacrificii săvârșite lângă monumente și prânzuri rituale deasupra mormintelor. Un anumit număr de menhiri au fost ridicați independent de sepulturi. Foarte probabil, aceste pietre constituiau un fel de substitute ale corpurilor în care se întrupau sufletele morților. La urma urmei, un substitut de piatră era un trup clădit pentru eternitate. Uneori, se află menhiri împodobiți cu figuri umane, Altfel spus, ei sunt locuința, trupul morților. Tot astfel, figurile stilizate dezenate pe pereții dolmenelor, precum și micii idoli exfumați din mormintele megalitice ale Spaniei, reprezentau probabil strămoși în anumite cazuri. Se poate descifra o credință paralelă. Sufletul strămoșului este capabil să părăsească, din când în când, mormântul. Pietrele găurite care astupă unele morminte megalitice și care sunt, de altfel, numite găuri ale sufletului, permiteau comunicarea cu cei vii. Trebuie, de asemenea, să ținem seama de semnificația sexuală a menhirilor, căci ea este universal atestată la diferite niveluri de cultură. Ieremia 2.27 evocă pe cei care zic lemnului Tu ești tatăl meu și pietrei, tu mai născut. Credința în virtuțile fertilizante ale menhirilor era încă împărtășită de către țăranii europeni la începutul secolului actual, în Franța. Pentru a avea copii, tinerele femei practicau blisada, lăsându-se să alunece de-a lungul unei pietre, și frecarea, așezându-se pe monoliți sau frecându-și burta de anumite stânci. Această funcție genezică nu trebuie explicată prin simbolismul falie al menhirului, Deși un asemenea simbolism este atestat în anumite culturi, ideea primă și fundamentală era transmutarea strămoșilor în piatră, fie prin intermediul unui menhir, substitut al corpului, fie integrând în structura însă și a construcției un element esențial al mortului, scheletul, cenușa, sufletul. În ambele cazuri, mortul însuflețea piatra, el să rășluia într-un corp mineral, deci imperisabil. Prin urmare, Menhirul, sau mormântul megalitic, constituia un izvor inepuizabil de vitalitate și putere. Grație proiecției lor în structurile pietrelor funerare, morții deveneau stăpâni ai fertilității și ai prosperității. În limbajul mitului indonezian, ei reușiseră să-și însușească, în același timp, și piatra și banana. Centre ceremoniale și construcții megalitice Anumite complexe megalitice, cum e acela de la Carnac sau cel de la Ashdown din Berkshire, conținând 800 megaliți într-un paralelogram cu laturile de 250 și 500 de metri, constituiau cu siguranță centre ceremoniale importante. Sărbătorile comportau sacrificii și, e de presupus, dansuri și procesiuni. Într-adevăr, mii de oameni puteau merge în procesiune pe larga alee de la Carnac, Probabil că majoritatea sărbătorilor erau în relație cu cultul morților, ca și alte monumente engleze analoage, Cromlechul de la Stone Age este situat în mijlocul unui câmp de tumul funerari. Acest faimos centru ceremonial constituia, cel puțin în forma sa primitivă, un sanctuar clădit în vederea asigurării raporturilor cu strămoșii. Din punct de vedere al structurii, Stone Age poate fi apropiată de complexele megalitice care s-au dezvoltat în alte culturi, pornind de la o așezare sacră, temple sau cetăți. Avem de a face cu aceeași valorizare a spațiului sacru ca centrul lumii, loc privilegiat în care se săvârșește comunicarea cu cerul și cu lumea subterană, adică cu zeii, zeițele ctoniene și spiritele morților. În anumite regiuni din Franța, în peninsula iberică și în alte părți, s-au descoperit urmele unui cult al zeiței, divinitate protectoare a morților. Totuși, nicăieri arhitectura megalitică, cultul morților și venerarea unei mari zeițe nu și-au găsit o expresie atât de spectaculoasă ca la Malta. Săpăturile au scos la lumină foarte puține case, dar s-au descoperit până în prezent 17 temple și se estimează că numărul lor este încă și mai mare ceea ce justifică că o credință asemănătoare a fost răspândită în întreg bazinul mediteranean și în Europa occidentală. Opinia unor savanți că în epoca neolitică Malta era o isola sacra. Vastele terase eliptice care se întindeau între sanctuare sau în fața lor serveau de sigur pentru procesiuni sau coreografie rituală, Pereții templelor sunt decorați cu admirabile spirale în bas-relief, și s-a excavat un anumit număr de sculpturi în piatră, reprezentând femei culcate într-o rână. Dar descoperirea cea mai senzațională este enorma statuia unei femei, cu siguranță o zeiță, așezată. Săpăturile au relevat un cult elaborat, cu sacrificii de animale, ofrande de hrană și vibațiuni, Rituri de incubație și de divinație, indicând existența unei coc sacerdotal important și bine organizat. Cultul morților probabil juca rolul central în remarcabila necroporă de la Hal Saflienii, numită acum hipogeu și cuprinzând mai multe săl în stâncă. S-au exfumat o semintele a vreo de persoane. În hipogeu s-au găsit statui de femei culcate, sugerând un rit de incubație. La fel ca și în alte monumente megalitice, sării de interioare au pereții sculptați și pictați. Aceste largi încăperi serveau pentru anumite ceremonii religioase rezervate preoților și inițiaților, căci erau separate prin paravane modelate. În timp ce hipogeul era în același timp necropolă și capelă, în temple nu s-au descoperit morminte. Structura curbilinie, a sanctuarelor malteze pare unică. Arheologii o descriu ca având forma rinichilor, dar după G, zunț, această structură amintește mai degrabă de forma matricei. Cum templele aveau acoperiș, iar sările erau lipsite de ferestre și destul de întunecoase, a intra într-un sanctuar echivala cu a pătrunde în măruntaiele pământului. Ormintele săpate în stâncă au de asemenea forma matricei s-ar spune că mortul este așezat din nou în sânul pământului pentru o nouă viață. Templele reprezintă același model la o scară mare, vii care intră în sanctuar pătrund în corpul zeiței. Într-adevăr, conchid de sunț, aceste monumente constituie scena unui cult al misterelor în sensul exact al termenului. Să adăugăm că pe pereții dolmenelor și al menhirilor din Iberia și din Europa Occidentală se află și alte semne și simboluri magico-religioase, de exemplu, imaginea unui soare cu raze, semnul securii, specific zeilor furtunii, șarpele, simbolul vieții, asociat cu figuri de strămoși, cerbul, etc. Desigur, aceste figure au fost descoperite în regiuni diferite și aparțin unor culturi de vârste diferite, dar ele au în comun faptul că sunt solidare cu același complex megalitic. Lucru care poate să -i explice fie prin varietatea ideilor religioase împărtășite de diferitele populații megalitice, fie prin faptul că cultul strămoșilor, în ciuda importanței sale considerabile, era asociat cu alte complexe religioase. Enigma megaliților Încă acum 10 ani, arheologii explicau culturile megalitice prin influențele colonizatorilor sosiți din Mediterana Orientală, unde, într-adevăr, Ormintele colective sunt atestate încă din mileniul al III-lea. Difuzându-se către vest, construcția dolmenelor s-a transformat în arhitectura ciclopeană. După Glyn Daniel, această transformare a avut loc la Malta, în peninsula iberică și în sudul Franței. Același autor compară difuziunea arhitecturii megalitice cu colonizarea grecească și feniciană în regiunea Mediteranei sau cu expansiunea islamului în Spania. Citat o religie puternică de inspirație egeană i-a obligat să-și construiască mormintele cu un asemenea consum de muncă și să păstreze imaginea zeiței lor tutelare și funerare. Figura zeiței, securea, coarnele și alte simboluri ne readuc din bazinul parizian, de la Gavrini, la Ruhu din Creta, în Marea Egee și chiar la Troia. Este în afară de îndoială că o credință robustă, originară din Meriterana Orientală, a modelat și inspirat pe constructorii mormintelor megalitice pe măsură ce aceștia se desfășurau de-a lungul Europei Occidentale. citatul. Dar religia nu era prima cauză a migrațiilor lor. Religia nu era decât consolarea exilului lor în extremul Occident și Nordul Europei. Emigranții căutau țări noi pentru a trăi în ele și minereuri pentru negoți. În ultima sa carte, Gordon Guild vorbea de o religie megalitică difuzată de exploratorii și colonizatorii mediteraneeni. O dată acceptată, ideea de a construi morminte megalitice era adoptată de diversele societăți, fără ca prin aceasta să fie afectate structurile lor specifice. Fiecare mormânt aparținea probabil unui nobil sau unui șef al familiei. Volumul de muncă era furnizat de către asociații săi. Citat Un mormânt megalitic trebuie comparat mai mult cu o biserică decât cu un castel și morții săi asemănați mai degrabă cu sfinții celtici decât cu baronii normanzi.” Închip citatul Misionarii credinței megalitice, o religie prin excelența a zeiței mamă, atrăgeau pe lângă comunitățile lor un număr mare de agricultori. Într-adevăr, dolmenele și cromlehurile sunt situate în regiunile cele mai propice dezvoltării agriculturii neolitice. Explicații asemănătoare ale complexului megalitic au fost propuse de către alți preistorici eminenți. Totuși, aceste explicații au fost invalidate de la apariția datării cu ajutorul carbonului radioactiv și a dendrocronologiei. S-a putut arăta că mormintele megalitice, Chamber tombs din Bretania, au fost construite înainte de 4.000 înainte de Hristos și că în Anglia și în Danemarca s-au ridicat morminte din piatră chiar înainte de aproximativ 3.021. Cât despre complexul gigantic de la Stone Age, el era socotit contemporan culturii din Wessex, dependentă de civilizația miceniană. Ori analizele bazate pe metode recente au probat că Stone Age a fost realizat înainte de Micene. Ultima remaniere, Stone 3, III, datează de la aproximativ 2100-1922 înainte de Hristos. De asemenea, la Malta, epoca reprezentată de către templele de la Tarxien și necropola de la half salfien era terminată înainte de aproximativ 2000 înainte de Hristos. Prin urmare, nu puteau fi explicate trăsăturile sale caracteristice printr-o influență a epocii bronzului minoean. Deci trebuie să conchidem că complexul megalitic european precede aportul Egean. Avem de-a face cu o serie de creații originale autochtone. Totuși, răsturnarea cronologică și demonstrarea originalității populațiilor occidentale nu au făcut să avanseze interpretarea monumentelor megalitice. S-a discutat mult în jurul complexului Stone Age, dar, în ciuda câtorva contribuții notabile, funcția religioasă și simbolismul acestui monument sunt încă controversate. În plus, ca o reacție la ipotezele aventuroase, de exemplu aceea a lui Sir Grafton Elliot Smith, care deriva toate construcțiile megalitice într-o singură sursă, Egiptul faraonic, cercetătorii nu îndrăznesc să mai aborteze problema în ansamblul său. Ori această timiditate este regretabilă, căci megalitismul constituie un subiect de studiu exemplar și probabil unic. Într-adevăr, un studiu comparativ ar fi în stare să arate în ce măsură analiza numeroaselor culturi megalitice, încă înfloritoare în secolul al XIX-lea, poate să contribuie la înțelegerea concepțiilor religioase împărtășite de către autorii monumentelor preistorice. Etnografie și preistorie să amintim că în afară de Mediterana și Europa Occidentală și Septentrională, megaliții de origine preistorică și protoistorică sunt repartizați pe o suprafață imensă. Maghreb, Palestina, Abisinia, Decan, Assam, Ceilan, Tibet și Corea. În ce privește culturile megalitice încă vii la începutul secolului al XX-lea, cele mai notabile sunt atestate în Indonezia și în Melanezia. Robert Heine Geltren, care și-a consacrat o parte din viața studiului acestei probleme, estima că cele două grupuri de culturi megalitice, acelea din preistorie și cel al culturilor în stadiu etnografic, sunt solidare din punct de vedere istoric, căci, după opinia sa, complexul megalitic s-ar fi difuzat pornind dintr-un singur centru, foarte probabil din Mediterana Orientală. Vom reveni asupra ipotezei lui Heine Geldren. Pentru moment să ne mulțumim, să reamintim concluziile sale asupra credințelor specifice societăților megalitice vii. Megaliții sunt în relație cu anumite idei privind existența de după moarte. În majoritatea lor ei sunt ridicați în cursul ceremoniilor destinate să apere sufletul în călătoria lui în lumea de dincolo, dar ei asigură de asemenea o post-existență eternă celor care le ridică în timpul vieții lor sau a cărora li se ridică monumente după moarte. În plus, megaliții constituie legătura prin excelență dintre vii și morți. Ei sunt considerați ca perpetuând virtuțile magice ale persoanelor care i-au construit sau pentru care au fost construiți, asigurându-se astfel fertilitatea oamenilor, a vitelor sau a recoltelor. În toate culturile megalitice încă înfloritoare, cultul strămoșilor joacă un rol important. Monumentele servesc drept lăcaș sufletelor morților când se întorc să-și viziteze satul, dar ele sunt utilizate și de cei vii. Locul unde se găsesc megaliții este totodată locul cultural prin excelență și centrul activității sociale în cultul morților redit megalitic, genealogiile joacă un rol important. După haine Geldren, e probabil să se fi recitat ritualic genealogiile strămoșilor, adică ale întemeietorilor satelor și ale anumitor familii. E important să subliniem acest fapt. Omul speră că numele său va fi rememorat prin intermediul pietrei. Altfel zis, legătura cu strămoșii este asigurată prin memoria numelor și a faptelor lor, memorie împietrită în megaliți. Așa cum am spus-o mai sus, Heine Gelgren, susține continuitatea civilizațiilor megalitice din mileniu al cincilea lea până în societățile primitive contemporane. Totuși, el respinge ipoteza panegipteană a lui Elliot Smith și Perry. În plus, neagă existența unei religii megalitice pentru simplul motiv că credințe și concepții megalitice sunt atestate în legătură cu un mare număr de forme religioase, atât elementare cât și superioare. Savantul Austria compară complexul megalitic cu anumite curente mistice, de exemplu tantrisc, care poate fi și hinduist și budist fără deosebire. El neagă de asemenea existența unui cerc cultural megalitic, constituit după unii autori din mituri specifice și instituții sociale sau economice caracteristice. Într-adevăr, idei și practici megalitice sunt atestate la populații împărtășind o mare varietate de forme sociale, de structuri economice și de instituții culturale. Analiza complexului megalitic efectuată de Heine-Geldren își păstrează încă valoarea, dar ipotezele sale despre unitatea culturilor megalitice arheologice și contemporane sunt azi contestate sau pur și simplu ignorate de un mare număr de cercetători. Problema continuității complexului megalitic este considerabilă și trebuie să rămână deschisă. Căci, așa cum se exprima recent un autor, e vorba de cea mai mare enigmă a preistoriei. Oricum și oricare ar fi ipoteza adoptată, continuitate sau convergență, nu se poate vorbi despre o singură cultură megalitică. Pentru discuția noastră este important de remarcat faptul că în religiile megalitice, Sacralitatea pietrei este valorizată mai ales în relație cu post-existența. Se vede efortul de a se întemeia un în mod anume de a exista după moarte, prin intermediul otofaniei specifice pietrelor. În culturile megalitice ale Europei Occidentale, fascinația exercitată de către masele de piatră este evidentă. E vorba de o fascinație subcidată de dorința de a transforma mormintele colective în monumente spectaculoase și indestructibile. Grație construcțiilor megalitice, morții se bucură de o putere excepțională. Totuși, deoarece comunicarea cu strămoșii este asigurată prin ritual, această putere poate fi împărtășită și de cei vii. Există, desigur, și alte forme de cult ale strămoșilor. Ceea ce caracterizează religiile megalitice este faptul că ideile de perenitate și de continuitate între viață și moarte sunt sesizate prin exaltarea strămoșilor identificați sau asociați cu pietrele. Să adăugăm totuși că aceste idei religioase nu au fost deplin realizate și perfect exprimate, decât doar în câteva creații privilegiate. Primele orașe din India Cercetările recente în preistoria civilizației indiene au deschis perspective care erau imprevizibile acum câteva zeci de ani. Ele au pus totodată probleme care n-au primit încă soluții satisfăcătoare. Excavarea celor două orașe societăți, Harapa și Mohenjo-Daro, a scos la lumină o civilizație urbană destul de avansată, mercantilă și teocratică totodată. Cronologia este încă controversată, dar pare sigur că civilizația hindusului era de dezvoltată între aproximativ 2500 de ani înainte de Hristos. Ceea ce i-a izbit pe autorii primelor săpături este uniformitatea și încremenirea acestor civilizații. Nici o schimbare, nicio inovație n-au putut fi remarcate în mileniul de istorie al civilizației harapiene. Cele două orașe cetăți erau probabil capitalele imperiului. Uniformitatea și continuitatea culturală nu se pot explica decât presupunând un regim întemeiat pe un fel de autoritate religioasă. Azi se știe că această cultură se întindea dincolo de varea indusului și că peste tot ea reprezenta aceeași uniformitate. Tehnologia harapiană este considerată de Gordon Guild ca egală cu aceea a Egiptului și a Mesopotamiei. Totuși, majorității produselor ei le lipsește imaginația, citat, sugerând ne ideea că oamenii de la harapa nu se concentrau asupra lucrurilor acestei lumi, citatul. În ce privește originea acestei prime civilizații urbane dezvoltate în India, cercetătorii sunt de acord în a o căuta în Belucistan. După fair service, strămoșii harapienilor descindeau din agricultorii pre-ariene a Iranului. Anumite faze ale culturii pre-harapiene încep să fie mai bine cunoscute grație săpăturilor efectuate în Belucistanul Meridional. Este remarcabil faptul că primele aglomerări importante au fost clădite pe lângă structuri, având o funcție ceremonială. În importantul complex arheologic, săpat în regiunea râului Poralii și cunoscut sub numele de Edith-Shab Complex, s-a scos la lumină o mufilă înaltă de 7 până la 12 metri și numeroase construcții înconjurate de ziduri. În vârf, structura era ridicată în formă de zicoarat, mai multe scări duceau spre platformă. Construcțiile în piatră păreau să fie puțin și sporadic locuite, ceea ce indică funcția ceremonială a întregului edificiu. A doua fază, faza B, a celuiași complex, se caracterizează prin prezența unor mari cercuri de piatră a mai mult de 100 de construcții, largi de 3 până la 8 metri și avenuri din pietre albe. Aceste structuri par, de asemenea, să fi servit numai unor scopuri religioase. Fair Service apropie aceste amplasamente sacre și, în general, structurile exhumate în Valea de la Cueta, reprezentând fazele pre-harapiene ale Sindului și Berucistanului, de Mohenhodaro și de Harapa, cetăți clădite inițial, după părerea sa, în vederea unor ceremonii cultuale. Această ipoteză este controversată încă, deși nu există îndoieli cu privire la funcția religioasă a citadelei, platformă comportând structuri caracteristice, aceleași în cele două cetăți. Pentru discuția noastră, controversa este fără mare interes, căci, pe de o parte, originea cultuală a aglomerărilor preharapiene, deci a primelor orașe, este asigurată și, pe de altă parte, savanții sunt de acord astăzi să vadă în cele mai vechi centre urbane complexuri ceremoniale. Paul Whitley a demonstrat în mod strălucit intenția și funcția religioasă a primelor cetăți din China, din Mesopotamia, din Egipt, din America Centrală, etc. Cele mai vechi orașe au fost construite în împrejurul sanctuarelor, adică în proximitatea unui spațiu sacru, a unui centru al lumii, în care se consideră posibilă comunicarea între pământ, cer și regiunile subterane. Dacă s-ar arăta că cele două orașe capitală de pe Indus se deosebesc net de prototipurile lor preharapiene și de alte orașe vechi, va trebui să considerăm Harapa și Mohenjo-Daro drept primele exemple de secularizare ale unei structuri urbane fenomen modern prin excelență. Ceea ce merită subliniat pentru moment este diversitatea morfologică a spațiului sacru și a centrului cultual. În culturile megalitice din regiunea Mediteranei și din Europa Occidentală, centrul ceremonial, solidar cu cultul morților, era consacrat prin menhir și dolmene, rare ori prin sanctuare. În ceea ce privește aglomerările, ele nu depășeau dimensiunea de sate. După cum am văzut, Adevăratele orașe megalitice erau construite pentru morți, erau necropole. Concepții religioase protoistorice și paralelele lor în hinduism Religia harapiană, adică aceea a primei civilizații urbane din India, este importantă și din alt motiv, și anume, datorită raporturilor sale cu hinduismul, în pofida scepticismului anumitor autori, Viața religioasă de la Mohen Jodaro și de la Harappa ne este accesibilă, cel puțin în liniile sale mari. Astfel, de exemplu, marele număr de figurine și de desene înscrise pe sigilii indică culte ale unei zeițe mamă. În plus, așa cum Sir John Marshall recunoscuse deja o figură itifalică așezată într-o poziție yogică și înconjurată de animale sălbatice, Reprezintă un mare zeu, probabil un prototip al lui Shiva. Fair a atras atenția asupra unui mare număr de scene de adorație sau de sacrificiu exprimate plastic pe sigiri. Cea mai celebră dintre ele arată o figură așezată sau dansând pe o platformă între doi oameni care se roagă în genunchi, fiecare însoțit de o cobră. Alte sigilii pun în evidență un personaj imobilizând, asemenea lui Gilgamesh, doi tigri, Sau un zeu cornut cu picioare și coadă de taur, amintind de Mesopotamianul Enkidu. În fine, diferite spirite de arbori, cărora li se aduc sacrificii, procesiuni de indivizi purtând stindarde, etc. În scenele pictate de pe unele urne exfumate din harapa, Watts a crezut că poate să identifice sufletele morților, pregătindu-se să traverseze un râu. După Sir John Marshall, savanții au subliniat caracterul hinduist al religiei harapiene. Pe lângă exemplele deja citate, Marea zeiță, un proto-shiva în poziție yogică, valoarea rituală a arborilor, a șerpilor, se mai pot menționa acel grand pat de la Mohenjo-daro care amintește piscinele templelor hinduse din zilele noastre, Arborele papai, folosirea turbanului, necunoscut în textele verice, atestat numai după epoca brahmanelor, podabe de nas, pieptănul din fildeș și altele. Procesul istoric, care a asigurat transmisia unei părți a moștenirii harapiene și absorbirea ei în hinduism, este insuficient cunoscut. Cercetătorii discută încă pricinele decadenței și ruinei finale a celor două orașe capitală. S-au invocat inundațiile catastrofale ale Indusului, consecințele secetelor, mișcările seismice, în sfârșit, asaltul nevălitorilor arieni. După toate aparențele, cauzele declinului au fost multiple. În orice caz, către aproximativ 1750 înainte de Hristos, civilizația Indusului era agonizantă și indoarienii, i-au dat doar lovitura de grație. Dar trebuie precizat că, pe de o parte, invazia triburilor ariene a avut loc progresiv, timp de mai multe secole și, pe de alta, că la sud, în regiunea cunoscută altădată sub numele de Saurastra, o cultură derivată din complexul nucleului harapian și a continuat dezvoltarea și după șocul arian. Acum 20 de ani scriam cu privire la distrugerea culturii de pe Indus. Citat Prăbușirea unei civilizații urbane nu echivalează cu extinția pur și simplu a culturii, ci, ci doar cu regresiunea sa către forme rurale, larvare, populare. E un fenomen amplu verificat în Europa și în timpul și după marile invazii barbare. Dar, destul de curând, arianizarea Punjabului a declanșat procesul marii sinteze care trebuia să devină într -o zi hinduismul. Un număr considerabil de elemente harapiene atestate în hinduism nu se pot explica decât printr-un contact început destul de devreme între cuceritorii indo-europeni și reprezentanții culturii indusului. Acești reprezentanți nu erau în mod necesar autorii culturii indusului ori descendenților direcți. Ei puteau să fie tributarii prin iradiație ai unor forme culturale harapiene care se păstraseră în regiunile excentrice, cruțate de la primele valuri ale arianizării, aceasta ar explica faptul următor, în aparență straniu. Cultul marizeiței și al lui Shiva, falismul și dendrolatria, ascetismul și yoga, etc., apar pentru prima dată în India ca expresia religioasă a unei înalte civilizații urbane, aceea a indusului, în timp ce majoritatea acestor elemente religioase sunt, în India medievală și modernă, caracteristicile devoției populare. Desigur, a existat, începând cu epoca harapiană, o sinteză între spiritualitatea aborigenilor și aceea a stăpânilor, autorei civilizației urbane. Dar trebuie presupus că nu numai această sinteză s-a păstrat, ci și aportul specific și aproape exclusiv al stăpânilor. Nu s-ar putea explica altfel importanța considerabilă pe care o iau brahmanii după epoca vedică, E foarte probabil ca toate aceste concepții religioase harapiene, care contrastează puternic cu acele ale indo s-au păstrat cu inevitabile regresiuni, mai ales în straturile populare, în marginea societății și a civilizației noilor stăpâni ariofoni. De acolo au ieșit ele în valuri succesive, în timpul sintezelor ulterioare care au dus la formarea hinduismului. Închip citatul. După 1954 au fost aduse alte dovezi ale continuității. În plus, fenomene similare sunt atestate în alte părți și anume în Creta, în Egeida și în Grecia continentală. Într-adevăr, cultura și religia elenică sunt rezultatul simbiozei dintre substratul mediteranean și cuceritorii indo-europeni coborâți din nord. La fel ca și în India, ideile și credințele religioase ale autohtonilor ne sunt accesibile mai ales din mărturiile arheologice, în timp ce cele mai vechi texte, în primul rând Homer și Hesiod, reflectă în parte tradițiile năvăritorilor ariofoni. Trebuie să precizăm totuși că Homer și Hesiod reprezintă deja primele faze ale sintezei elenice. Creta, grote sacre, labirinturi, zeițe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 Minoicul Vechi, către finele mileniului al III-lea, Minoicul Mijlociu, de la ridicarea Palatului din Knossos și din Malia, 2000 până la 1580 înainte de Hristos, Minoicul Recent, 1580-1150 înainte de Hristos. În timpul Minoicului Mijlociu, Cretanii utilizau o serie hieroglifică urmată către 1700 înainte de Hristos de o scriere lineară, alfabetul linear. Ambele sunt încă nedescifrate. În timpul acestei perioade, către 2000-1900 înainte de Hristos, primii greci, minieni, pătrundeau în Grecia continentală. Ei reprezintă avangarda grupurilor indoeuropene care, în valuri succesive, vor veni să se instaleze în Elada, în insule și pe litoralul Asiei Mici. Prima fază a minoicului recent, 1580-1450 înainte de Hristos, constituie apogeul civilizației minoice. Este epoca când, în Pelopones, năvăritorii ariofoni clădesc micene și întrețin raporturi cu Creta. La puțin timp după aceea, 1450-1400 Hristos, micienii sau aheenii se implantează la cnosos și introduc scrierea numită linearul B. Ultima fază a minoicului târziu Numită Perioada Miceană, 1400-1150, înainte de Hristos, se încheie cu invazia dorienilor către 1150 înainte de Hristos și distrugerea definitivă a civilizației cretane. Până la descifrarea linearului B de către Michel Ventry, în 1952, singurele documente privind cultura și religia minoică proveneau din săpăturile arheologice. Ele rămân și acum cele mai importante.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 și strigătele noului născut erau astupate de zgomotul produs de curenții care își izbeau scuturile. Dansul în armată al curenților constituia probabil o ceremonie inițiatică celebrată de confrăieriile de tineri, căci unele peșteri serveau acestor confrăierii pentru ritualurile lor secrete, de exemplu grota de la Ida, unde se reuneau dactirii, personificare mitologică a unei confrerii de meșteri metalurgi. După cum se știe,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 Totuși, labirintul figurează pe monedele gretane din epoca clasică și labirinturile sunt semnalate și în legătură cu alte orașe. În ce privește etimologia, s-a explicat cuvântul ca însemnând casa a securii duble, labris, altfel spus ca desemnând palatul regal de la Knossos. Dar cuvântul aheian pentru secure era peiechis. E mai probabil ca termenul să vină de la asiaticul labralaura,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 Alte imagini le reprezintă ca stăpâne ale animalelor. Un sigiliu din Knossos o arată pe doamna munților înclinându-și ceptrul către un adorator masculin care își acoperă ochii. Pe intagliorul se vede zeița precedată de un leu, ori înjunghind o prioară sau un berbec, ori în picioare între două animale, etc. După cum vom vedea, stăpâna animalelor supraviețuiește în mitologia și religia grecească.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 Din stratul gros de cenușă s-au exhumat numeroase figurine umane și animale din lut ars. Nilsson consideră că aici era adorată o zeiță a naturii, prin aruncare de figurini votive în focuri aprinse periodic. Mai complexe și încă enigmatice sunt cultele numite agrare sau ale vegetației. De origine rurală, ele sunt integrate, simbolic cel puțin, în oficiul palațial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 Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal. Puteți de asemenea apăsa butonul roșu de abonare sau clopoțelul pentru a primi o notificare când apare un video nou. Puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin lecturi online podcast, pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Prin caritatea de membru al canalului Lecturi Online, puteți beneficia acum de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premiera lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!